Brány pozdýhnete své hlavy, věčně v zvednete zvědněte se, vchází král slávy. Milí bratři, milí sestry, vítám vás v bohoslužbě na první adventní neděli. Dnes začíná nový církevný rok. Už se těšíme na Vánoce, ale advent je o toho, abychom se těšili a připravovali. Advent je vlastně příchod, znamená příchod. Kdo přichází? To je Ježíš jako náš pán. Ještě během starého roku, uprostřed starého světa, ve stínu smrti už začíná něco nového. To je zvěst tohoto období. S narozením nepatrného dítěte, s příchodem Krista i dnes naší bohoslužby. Jsme my součásti toho starého nebo toho nového. Předložme Bohu v modlitbě vše, co překáže jeho příchodu k nám. Smiluj se nad námi, všemovoucí Bože. Odpust nám řichy, přijď k nám a doved nás do života věčného. Amen. A tak se narodí nejenom v tom chlévu vedle ale i v našich srdci tak, aby se stal našem pánem, pánem našeho života. A na to, aby přicházel k nám, máme krásné znamení v církvi. Už jste ho viděli, že, ojdu, Vidíš, co tady v předu je? Adventní věnec, jako znamení Kristova příchodu, A kdo dneska prosvítí v míslice? Ty, Pojty. Budeme k tomu zpívat. Jsi našim králem. Přicházíš k nám v Ježíši Kristu Synu bez zbraně a přesto silnější než všechna moc světa. Proto slavíme tvůj advent. Prosíme tě, ať nám tvé slovo a svátosti dodá sílu a odvahu i v tomto novém církevním roce. Ty si naše pomoc nyní i navěky. Amen. Posadte se, prosím. Uslyšte čtení z knihy proroka Zachariáše. Rozťasej se Sionská celo, celou, celojeruzalemská propukní v hlavou. Ale přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený. Jde na oslu. Na osládku oslicí mládětí. Vymítím vozy z Efraima a z je koně. Válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj. Jeho vláda bude od moře k moři od řeky, až do dáláv země. Svíce se nohami, jest slovo Tvé, a světlo z té halleluja. Evangelium je zapsáno u Matouše v 21. kapitole. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Petfágy na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učetníky a řekl jim, „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvážte je a přivedte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte, pán je potřebuje. A ten člověk se hned pošle, hned To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno o ústě proroka. Povězte dceři, sjonské, hle, král tvůj přichází k tobě tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobená hlubu. Učenici šli a odšimili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslice i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, díny osekávali rato lesti stromu a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před mínky, za ním volali Hosana, synu Davidovu, pořehnaný, který přichází ve jméno hospodinově. Hosana na Vysostech. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. A na slovo Evangelia odpovíme vyznáním naše společné víry. Připojme se k slovu Líce nízkou psaři hradské Vyznání víry. Věřím v jednoho Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitelé nebe i země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 Skrze Něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu s cestou byl z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal celost Paneje Pane a stal se člověkem. Byl za nás upřižován, za dnu konci a byl určen a pohřben.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 s Otcem i Synem je zároveň uctiván a poslován a mluví o, o roku. Věřím v jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev. Vyznávám jeden křes na odpuštění hříchu, Očekávám zkříšení mrtvých a život budoucího roku. Amen. v chodí, zvedněte se, vchází král slávy. A když náš král chce vcházet k nám, tak musíme mu otevřít dveře. Možná máte doma také takový adventní kalendář. A když jsem to ukázal ve školce, tak ta otázka k tomu nebyla, co to je, to děti všechny věděly, ale otázka byla, kde je ta čokoláda. A všichni děti se to želi, jestli tam třeba nákazovaná čokoláda. No, to je vlastně rozpor, to, že do adventních kalendářů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 Spotřebovat, co se dáví, tak musí i aby v být přesnozená. Ne, ale ty dveře v tom adventním kalendáři mají hluboký smysl. A proto si v zboru doma uděláme trošku jiný adventní kalendáře, třeba bez čokolády, který odhalují smysl. Toto toho rituálu. Každý den otvírat nějaké dveře. Protože je to ve kterou máme, otvírat dveře svému Pánu. A stejně jako tyto rituály i text 20. čtvrtého žánu chce otvírat dveře. Já čtu um, celý žám od prvního do desátého, Derže. Žám Davidův Hospodinu patří země a vše, co je na ní. Celý svět a všichni jeho obyvatelé Žid on ji založil na vodách, upevnil ji na vodných proudech. Kdo vystoupí na hospodinovou horu? Kdo stane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 jako to jsou ty, ti, kteří vyhledávají tvou tvář? Brány, pozvíkněte své hlavy, věčně vchodí, zvěrněte se, vchází král slavy. Kdo to je ten král slávy? Hodin silný a údatný, hospodin udatný váleční. Ráni pozbíhnete své hlavy, věčně v chodě pozbídete se, vchází král slávy. Kdo to je ten král slávy? Hospodin zástupů. on je král slávy. Žán 24 který inspiroval i tu známou adventní písen, který dneska také samozřejmě dnes nesmí živět. Zvednete brány z vrchů svých. Tento vám bývá stýván. Bývala býval to liturgie při velké slavnosti, když Izraelitej, možná jedno za Přesně, ale když Izraeliti přivezli do chrámu, schránu, schránu smlouvy, ve kterém byly uloženy, uloženy desky desatera. Byl to velice významný rituál, který vlastně měl hlubší smysl v tom, že Bůh, který, Hospodin, který.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 Král Davidovi na to vzpomíná. Schrána Boží, ve kterém byla, byl Boží pořehnání, provázel svůj lid a nakonec přišla do chrámu, aby pospodinovala sláva, tam mohla vidět. A ta schrána byla převedena velkou procesy veškerým lidem. Všechny tam přijdu do chrámu. Všichni hledají svého Boha. Ale kdo vlastně tam může přicházet? Kdo tam smí stoupit do chrámu? Kdo vystoupí na Hospodinovou horu? Kdo stane na jeho svatém místě? Volá se a odporní odpověď kdo má neviné ruce a čisté srdce. Tak není to samozřejmost přicházet k pánu. A tedy asi kněži to volali. Připravte se na to, kdo má neviné ruce a čisté srdce. A nebo jak říkal Ježíš svým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 Kostele a modlitelný na něj moc neodíl. I když naše skutky, náš život není svatý vůbec, tak On chce přicházet k nám. A tak zní otázka, kdo je on? Nepochybány, větší Bůh. Mě bratři, milé sestry, máme čistou k nemu tak, jak Jiří říká, blávoslavený čistého srdce, ten uvidí Boha. Bůh je nevítej, že? Větší než my, nechápeme to a každý pokus o zobrazovat, nebo o dát to nějaký, hotový, Štatulek selhává. On je větší, on je jiný. A on přichází přece k nám. A v Jeruzalémě bude mít svůj štívek. Zde už 12 lety Ježíš začíná učit. Zde s ním se můžeme potkat. Má jméno, má místo. A to je to nejpodstatnější na tomto adventě, že nemluvíme o nějakém vzdáleném bohu, ale o tom, který provází svůj lid a který každý rok nám chce přicházet. Jsou to vždycky dva, je to sláva, hospodinová, je to ta ten ta, ta krabice s tím desaterem. Přichází. Bůh věčný do našeho času Ježíši. A zde můžeme se poučit. Zde můžeme i svůj život opravit, změnit, zkusit něco nového. Já myslím, že to je lepší, než želat nějakou čokoládu, pustit Ježíšov. Věřovat ducha nám. A ty dveře nejsou no, lidské, pozemské dveře, ty dveře jsou nebeská. Nebecká dveře věčně vchodí, Zvědněte se. Zde se koná něco, co přesahuje tuto svět. Gdyž Přijde k nám, tak přijde k nám nebe, nám, nám otvírá dveře až k nebi. Ten pán, který byl skrytý v dělná výzra, ten vstupuje do světla, Doprostřed lidu a do, do Nového města Jeruzaléma, do doprostřed světa vstupuje, aby tady byl vidět, vy by nám, mohl otvírat dveře. Kdo to je ten král slávy? Hospodin Krás, on je král slávy? A vedle mě, v malém městečkem, to chléva s malými dveřmi chce přijít. To je jeho úle, to je jeho láska.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 to je játlo našeho vyznání. A otvírat dveře k druhým lidem znamená, i když lidi neodpovídají našim představám, i když je spousta věcí, které lidé rozdělují, dveře se mají otvírat. Dveře se mohou otvírat Ježíš, Bezpodměnečně miluje nás a pozbůzuje nás k takové lásce. Jenom 24 dní má takový napětní kalendář, který je skoro málo. Že to je velké dílom otvírat dveře v tomto světě, Pane, milí práční to podstatně je, že ten termín tam je. Můžeme s ním počítat, můžeme se na to těšit. A on přijde a nechá se zdržet, i když naše dveře jsou na to malé. Tak se ho zvětší, aby mohl přít k nám. Amen. svá srdce k Pánu Bohu našemu, zdávejme mu tě. Ano, je správně ti děkovat, že je dobré tě oslavovat, svatý Bože, Otče, života, chválíme tě ve jméno tvého syna Ježíše Krista. Ty se jej poslal do světa, který leží ve tmách, a on je světlo, počátek nového života. On je ten kníž pokoje, který nastolí spravedlnost a právo od tohoto času až na věky. To on rozlomí jeho, jeho otroctví, to on v nás probouzí radost a zve nás ke svému stolu. A my se dělíme o dary, který nám dává chleb života a kalich spásy se všemi, kdo patří k Tvému lidu, se všemi živými i mrtvými, se všemi dobrými sílami i s celým stvořeným, Ti vzdáváme díky, oslavujeme Tě a vyznáváme. Páně Bůh je přítom.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 V noci, kdy byl zlazen za chleb, vzdál je díky, bláma a dával svým učeníkom se slovy. Vezmete a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává, to činte na mou památku. Podobně vzal po večeře také káli. Zdál díky a dával jim jej se slovy. Vezmete a píte z toho všichni. Tento kalich je nová smlouva v mé krví, která se za vás vylévá na opuštěný říchu. to te kdykoliv budete být na mou památku. Proto si Bože, s tímto s chlebem a kalichem připomínáme, že tvůj syn se stal člověkem, vydal svůj život jako oběť, stal z hloubu, vystoupil na nebesa a usedl po té pravici pravici, odtud nám se sílá svatého a životodárného ducha. Především tě prosíme sešli nám nyní svého svatého ducha, aby nás a všechny, kdo sdílejí tento chléb a tento kalich spojil ve své společenství a dobede nás v plnost nebeského království, kde se ujmeme svého dědictví se všemi tvými svatými ve naše modlitby s modlitbami celého tvého lidu všech dob a míst. se navzájem pozdravením i pokoje. To bo říku je smrt, ale dané dveří minosti je život věční v Kristu Ježíši našem pánu. Pan Ježíš vás chovujme víře k životu věčnému je to pokoj. Amen byli jsme hosti u Tvého stolu, oslavujme Tvou lásku a prosíme Tě, vezmi náš život do svých rukou a sformuj ji podle Tvé vůli. Dej, a nezapomeneme, že jsme byli spolu u Tvého stolu a že patříme k Tobě a k sobě navzájem. Dej, a brzí přijde den, kdy Tvůj lid ze všech národů přibedeš k náplnění ve Tvém království. Amen. Všemloucí milostvní Bože, děkujeme Ti, že Ty jsi k nám otevřel dveře. takže i v tomto roce můžeme počítat s Tvým příchodem. A prosíme Tě, o víru, naději a sílu. Abychom i když naše možnosti jsou omezeny, mohli žít s otevřenými dveřemi. Ty, abychom přijali tvůj lásku a Dali, nechali působit tvoje lásku mezi námi. Prosíme tě za náš zbor a za křesťany v táboře, za všechny křesťany ve všech zemích, kde aby naše řeč a naše skutky usilovali o tom zvěstovat spásu, zvěstovat záchranu všem národům. Ukaž těm, kdo tě hledají, kudy jít, kde ti najít. A dej nám odvahu sledovat cestu, která nám Již ukázal. Pomoz nám i v této adventní době zkusit nové věci, něco jinak, anebo znovu, když jsme to přerušili, a vzdáli se. Pozbuzuji všechni, kdo musí rozhodovat důležité věci, aby našli správně spravedlivé cesty. Prosíme tě za lidi, kteří prožívají těžky, těžkou dobu osobně, jsou nemocný, oslabený, anebo v konfliktech, ve kterých ta, tento svět je tak bohatý. Pozbuzuj nám naše naděje a ukaž nám znamení stopy tvého spasení. Doprovod naše rodiny, lidi nám víci. Budu tu těch, kteří prožili ztrátu, budu tu těch, kteří trpí hladem nebo násilí, ať je to v naší blízkosti nebo daleko. Počítáme s tebou, s tvým příchodem, ty jsi naši naděje, buď s námi všechny dny, vyslyš naše modlitby skrze Ježíše Krista,